Capitolul 5. Căci orice arhiereu, fiind luat dintre oameni, este pus pentru oameni spre cele către Dumnezeu ca să aducă daruri și jerfe pentru păcate, el poate să fie îngăduitor cu cei neștuitori și rătăciți de vreme ce și el este cuprins de slăbiciune. Din această pricină dator este precum pentru popor, așa și pentru sine să jerfească pentru păcate, și nimeni nu și-a singur cinstea aceasta, ci dacă este chemat de Dumnezeu, după cum și Aron, așa și Hristos nu s-a prea pe sine însuși, ca să se facă arhereu, ci cel ce a grăit către el, fiul meu ești tu, eu astăzi te-am născut. În alt loc se zice, tu ești preot în veac după rânduiala lui Melchisedec, el în zilele trupului său a adus cu strigăți și cu lacrimi cereri și rugăciuni către cel ce putea să-L mântuiască din moarte și a auzit, a fost pentru evlavia sa și deși era fiu, a învățat ascultarea din cele ce a pătimit și desăvârșindu-se s-a făcut tuturor celor ce le ascultă pricină de mântuire veșnică. Iar de Dumnezeu a fost numit arhiereu după rânduiala lui Melchisedec, în privința aceasta avem mult de vorbit și lucruri grele de tâlcuit, de vreme ce v-ați făcut greu la a auzit căci voi care de multă vreme s-ar fi cuvenit să fiți învățători, aveți iarăși trebuință ca cineva să vă învețe cele din tâi începuturi ale cuvintelor lui Dumnezeu și ați ajuns să aveți nevoie de lapte, nu de granătare, pentru că oricine se grănește cu lapte, este nepriceput în cuvântul dreptății de vreme ce este prun, iar granatare este pentru cei de care au prin obișnuință simțurile învățate să deosebească binele și răul.